і гріє місце, яке дошкуляє господині, немов відчуваючи її біль, гострим собачим нюхом. Як добре! Ходи до мене, котусю, я тебе віднесу до ліжка. Пробив скрізь напівсон голос Марка. Ні-ні, Марчику, не треба, я сама піду. У тебе серце, у тебе редекуліт, тобі не можна, я важка. Бурмотіла спросоння Анета, підводячись і спираючись на руку Маркіяна. На сильну, добру, ніжну руку, на Господом благословенну руку завжди готову допомогти ближньому. Антуанетта провалилась у сон не одразу. Вона ще встигла відчути цю Господом благословенну руку на своєму плечі і губи на щоці. Спимила. «Не думай про погане! Все у нас гаразд, все у нас чудово!» Маркіян умовляв її, немов маленьку, умовляв так тихо і ніжно, умовляв, переконуючи насамперед себе, що все гаразд, що все чудово. Насправді ж усе котилося шкереберть. Він почав майже боятися телефонної слухавки. Слухавка раз по раз озивалась голосами, яких він не хотів би чути. «Світлано, зайди!» Секретарка посміхалась так невинно, що йому не стало духу сказати все тими словами, які приготував. «Чому ти з'єднала мене з нею?» «Але ж я не знала, що це вона. Вона сказала, що з податкової. От я й з'єднала. Звідки я знаю?» Я їхніх голосів не розрізняю. Секретарка, яка не розрізняє голосів, повинна шукати собі іншу роботу. Майже грубо обірвав її журба. Майже грубо. Чи не вперше у житті? Надто вже невдалим складався день. Чомусь всі новини виявились поганими. Спершу зателефонували ті люди. Зникла машина зі спиртом. Була, Завантажилась. І зникла. Не дійшла до місця призначення. Шановний Маркіяне Антоновичу суворо та стримано вичитував йому голос у слухавці, що належав людині, яку він ніколи не бачив. «Нас не цікавить, що вона вийшла від вас нормально завантаженою. Нас цікавить, де вона зараз. Ні машини, ні водія, ні вантажу, звичайно. Ми пошукаємо». «Машина наша, водій також, але ж проблема десь у вас. У вас знали, хто, де, коли. Вам і відповідати». Маркіям тим часом заспокоював себе тим, що водій міг заїхати до знайомих, запізнитись, затриматись. Могло трапитись щось із двигуном, аварія, чого дорогою не буває. Втім, аварії трапитись не могло. Зіткнення з вантажівкою, яка перевозить такий легкозаймистий вантаж, майже завжди закінчується вибухом і пожежею. Про таке зазвичай одразу довідується міліція. А міліція повідомила б його. Розпочалося б слідство допити перевірка документації. Поки що все тихо. Значить, аварії не сталося. Машина не гулка, знайдеться. Машина знайшлась через три дні. Порожня, без спирту. А за водієм слід застиг. І питання, що, де, коли, застигли також. Застигли й гроші. Довелося займатися компенсацією збитків. Потім нагодилась позачергова перевірка з податкової. Звідки, навіщо, не так давно трусили, мало душу не вийняли. Нічого особливого не знайшли. Чого знову? З подачі? І нарешті – дзвінок від Нінель, черговий. Таких набридливих жінок йому ще не доводилось зустрічати. Оце, власне, з тих, що жени в двері, вони лізуть у вікно. Він не вмів грубо розмовляти із жінками. Взагалі не дозволяв собі цих панських штучок зриватися і кричати на людей, бо дай що вони там не витворили. Але ця особа, ця Нінель, як її, Йосипівна, вона спромоглась на те, що не вдавалося досі нікому. Примусила його Маркіяна Жорбу вчинити супроти своєї волі. Це її телефонний дзвінок? «Ви упізнали мій голос, Маркіяне Антоновичу?» «Чи може краще Марчику?» «Пригадуєш, ми були і на ти?» «Хіба ти не хочеш мене бачити?» «Ні?» «А дізнатися, що ж почало відбуватися з твоїм так добре налаштованим бізнесом?»